Həvarilərin işləri 21-ci fəsil Onlardan ayrılıb dənizə çıxanda birbaşa Xosa getdik, səhəri günü isə Rodosa, oradan da Patariyə keçdik. Finikiyaya gedən bir gəmi tapdıq və ona minib dənizlə getdik. Kipri gördük və onun cənubundan keçdik. Suriya istiqamətinə getdik və Sur şəhərində sahilə çıxdıq. Gəmi, yükünü orada boşaltmalı idi. Orda şagirdləri axtarıb tapdıq və yanlarında bir həftə qaldıq. Şagirdlər ruhun təsiri ilə Paola xədərdarlıq etdilər ki, Yerusəlimə getməsin. Amma oradakı günlərimiz başa çatanda bu şəhərdən çıxıb yolumuza davam etdik. İmanlıların hamısı öz arvad uşaqları ilə bəradər bizi şəhərin kənarına qədər ötürdü və sahildə diz çökərək dua etdi. Bir-birimizlə vidalaşandan sonra biz gəmiyə mindik, onlar da evlərinə qayıtdılar. Surgan dəniz səyahətimizə davam edərək Ptoləmaisə gəldik və orada imanlı bacı baş çəkib bir gün yanlarında qaldıq. Ertəsi gün onlardan ayrılıb Qey Səriyyəyə gəldik. Yedi köməkçidən biri olan müjdəşi Filipin evinə gedib orada qaldıq. Bu kişinin peğəmbərlik edən dörd subay qızı var idi. Oraya çatanılan bir neçə gün sonra Yahudiyadan Aqab adlı bir peyğəmbər gəldi. O, bizə yaxınlaşıb, Paulun kəmərini götürüb, bununla öz ədlərini və ayaqlarını bağlayaraq, dedi. Müqəddəs ruh belə deyir, Yahudilər bu kəmərin sahibini Yerusəlimdə belə bağlayıb, başqa millətlərə təslim edəcək. Bu sözləri eşidəndə həm biz, həm də oranın sakinləri Paula a yalvardıq ki, Yerüsəlimə getməsin. Buna cavab olaraq, Paul belə dedi. Nə olub? Niyə ağlayıb ürəyimi sızladırsınız? Mən Rəb-i adı uğrunda Yerüsəlimdə təhkə əlayagımın bağlanmasına deyil, ölümə də hazıram. Paul razı sala bilmədikdə, qoy Rəbbin iradəsi olsun deyərək sustuq. Bir müddət keçəndən sonra biz hazırlı işlərini görüb Yerüsəlmə tərəf getdik. Qeysəriyədə yaşayan şagirdlərin bəzisi də bizim də birgə gəldi. Onlar bizi ilk şagirdlərdən biri olan Kipirli Minasonun evinə apardı, çünki biz onların evində qalacaqdıq. Yerüsəlmə çatanda imanlı bacı qardaşlar bizi sevinçlə qarşıladılar. Ərtəsi gün Paul ilə birlikdə Yağubu görməyə gedirdik. Cəmiyyət axıqqallarının hamısı oraya yer olmuşdu. Paul onlardan haləhval tutandan sonra öz xidməti ilə əlaqədər Allahın başqa millətlər arasında gördüyü işlərdən ətrafı nəlumat verdi. Bunları eşidəndə Allahı izləkləndirdilər. Paula a dedilər, Görürsənmi, qardaş? Yahudilər arasında 10 minlərlə imanlı var və hamısı qanunun qeyrətini çəkir. Onlar sənin barəndə xəbər tutublar ki, başqa millətlər arasında yaşayan bütün Yahudilərə oğullarını sünnət etməyib, adət ənənələrimizə görə yaşamamağı və Musadan dönməyi öyrədirsən. İndi nə edək? Mütləq sənin bura gəldiyini işidəcəklər. Ona görə, Sənə dediklərimizə əməl elə, bizim aramızda əhd edən dörd kişi var. Bunları yanına al və onlarla birgə paklanma mərasiminə qoşul. Başlarını qırxdırmaq üçün qurban xərclərini sən çək. Bununla da hamı biləcək ki, sənin haqqında eşitdikləri əsasızdır, sən də qanuna riayət edirsən. Başqa millətlərdən olan imanlılara gəlincə, Biz qərarı alıb onlara məktub vasitəsi ilə yazmışıq ki, bütlərə təqdim olunan qurbanların ətini, boğularaq öldürülən heyvanların ətini və qan yeməsinlər, həmçinin özlərini əxlaqsızlıqdan saxlasınlar. Bundan sonra Paul bu dörd kişini yanına alıb, ertəsi gün onlarla bərabər özünü pak etdi. Sonra məbədə girərək, paqlanma dövrünün nə vaxt qutaracaqmı, hər birinin adına nə vaxt qurban təqdim ediləcəyini eyvan etdi. Yeddi günlük müddət qutarmaq üzrə Asiya vilayətindən olan yahudilər Paolu məbətdə görəndə bütün izdihamı təşvişə salaraq onu yaxaladılar və qışırdılar. Ey İsraillilər, kömək edin! Hər yerdə, hər kəsə, xalqımıza, qanuna və müqəddəs məkana qarşı təlim öyrədən adam budur. Həmçinin məbədə bəzi yunanları gətirərək bu müqəddəs məkanı murdarladı. Bu yahudilər Efesli trafimi əvvəllər şəhərdə Paulun yanında gördükləri üçün elə bilirdilər ki, onu Paul məbədə gətirib. Bütün şəhər oyandı. Cəmaat hər tərəfdən qaçıb gələrək, Paulu tutub məbəddən bayraq sürüdü. Dərhal məbəd qapıları bağlandı. Onlar Paolu öldürməyə çalışırdı ki, bütün Gerusəlimin təşvişə düşməsi xəbəri Roma alayının minbaşısına çatdırıldı. Minbaşı dərhal yüzbaşlarla əskərləri özü ilə götürərək izdiham olan yerə qaçdı. Minbaşı ilə əskərləri görən cəmaat Paolu döyməyi dayandırdı. O zaman minbaşı yaxına gəlib Paolu tuttu və əmr etdi ki, onu qoşa zəncir ilə bağlasınlar. Sonra soruşdu, Bu adam kimdir? Nə i̇zdiham içində hər ağızdan bir avaz gəlir, qışqırışırdılar. Hayköydən minbaşı heç nə müəyyənləşdirə bilmədi. Ona görə tavlun qalıya aparılmasını əmri. Tavl pilləkəndə olanda xalq elə qızışmışdı ki, əsgərlər onu əllər üstündə aparmalı oldu. Çünki izdiham onun ardınca düşüb, qışqırırdı. Öldürlə! Öldürlə! Paul qalıya gətirilərkən minbaşıdan soruşdu Səndən bir söz soruşmaq olar Minbaşı dedi Sən yunan dilini bilirsən? Sən bu yaxınlarda ixtişaş yaratmağa başlayan 4000 min qatili səhraya aparan misirli deyilsən? Paul dedi Mən yəhudiyəm Klikiyanın Tarsus şəhərindənəm Məşhur bir şəhərin vətəndaşıyam Rica eləyirəm Bu xalqa bir neçə söz deməyə izin verir. Minbaşı icazə verəndən sonra Paul pilləkanların üstünə çıxıb diqqəti cəlb etmək üçün xalqa əli ilə işarə etdi. Dərin sükut çökəndə, İbrani dilində danışmağa başlayaraq, dedi